Чи він нічого не помітив? Помітив, сер, він був присутній там протягом усієї процедури. Мені здалося, що він був несамовитий від ревнощів, ну його можна зрозуміти. Добре, Дживсе, що ж нам робити? Не можу вам сказати, сер. На мій погляд, це вже занадто. Саме так, сер. Ось і все заспокоєння, яке я отримав від дживса. Розділ 12. Бінго не щастить у Гудвуді Я пообіцяв Бінго зустрітися з ним наступного дня і повідомити свою думку про цю жахливу Шарлотту. І ось тепер плентався по Сен-Джеймс-Стріт, ламаючи голову над тим, як, не завдавши смертельної образи, пояснити йому, що на всьому світі немає більш огидної особи. Раптом із дверей диванширського клубу вийшов старий Бітлшем, а з ним Бінго, власною персоною. Я пришвидшив крок і наздогнав їх. «Ось так зустріч», – сказав я. Це невинне привітання з якоїсь причини справило несподіваний ефект. Старий Бітлшем затрусився з голови до ніг, ніби желе на паличці витріщив очі і позеленів. «Містер вустер. Вигукнув він з полегшенням, впізнавши мене. Очевидно, зустріч зі мною здалася йому не найгіршою з можливих неприємностей. Як ви мене налякали! Ох, вибачте! Дядько трохи засмучений, сказав Бінго напівшепотом, ніби біля ліжка важкохворого. Він отримав лист із погрозами. Лист із погрозами? Написаний явно неграмотною рукою, сказав Бітлшем. І в неоднозначно загрозливих виразах Містер Вустер, ви пам'ятаєте того злобного бородатого суб'єкта Який накинувся на мене з образами в гайд парку минулої неділі? Я здригнувся і нишком кинув погляд на Бінго Його обличчя не виражало нічого, крім занепокоєння і співчуття Що? А, ну так, сказав я Бородатий суб'єкт, той тип із бородою Ви змогли б його впізнати, якщо буде потрібно Ну, е що ви маєте на увазі? Розумієш, Берті, сказав Бінго Ми підозрюємо, що лист справа рук того бородатого Вчора ввечері я проходив повз будинок, де живе дядько Мортімер І побачив, як з ганку, крадучись, спускався незнайомець «Мабуть, це він приніс листа. Я помітив, що в нього була борода. Я згадав про це, коли дядько Мортімер розповів мені про листа і про той інцидент у парку. Я вирішив усьому розібратися». «Потрібно повідомити поліцію», – сказав лорд Бітлшем. «Ні», – твердо сказав Бінго. «На цьому етапі розслідування поліція мені тільки завадить. Не хвилюйтеся, дядько». Я впевнений, що зможу висажити цього типа. Залиште справу мені. Зараз я посажу вас у таксі, і ми як слід усе обговоримо з Берті. «Ти чудовий хлопець, Річарде», – сказав старий Бітлшем, після чого ми заштовхали його в таксі, яке проїжджало повз, і помахали йому на прощання. Я повернувся до Бінго і глянув на нього суворим поглядом. «Це ти написав листа?» запитав я. «Звичайно. Шкода, Берті, що ти його не бачив. Найкращий лист із погрозами всіх часів і народів. Але який у всьому цьому сенс? Дуже навіть великий сенс, дорогий мій Берті», сказав Бінго і з почуттям схопив мене за рукав. «Щоб не казали про мене нащадки, в одному вони не зможуть мене звинуватити. Мовляв, у мене не було ділової хватки. Подивись на це». Він помахав у мене перед носом якимсь папірцем. Ого! Це був чек. Справжній, однозначний чек на 50 монет, підписаний лордом Бітлшемом і виписаний на ім'я Р. Літла. За які такі заслуги? На витрати, сказав Бінго і поклав чек у кишеню. Адже кожне розслідування вимагає грошей, правда? Зараз я побіжу до банку... От вони там здивуються. Потім вирушу до букмекера і поставлю всю суму на Морський бриз. У таких справах, Берті, головне такт. Якби я прийшов до дядька і попросив у нього 50 фунтів,